Пророкуючи неминучу біду. Хоч би з поляками закінчився перемогою козаків, хоч переправи на ікві залишилися в козацьких руках, але не весело в нові другого дня. Ось уже скільки часу пройшло після втечі Забузького, а серед війська, як і раніше, нелад і чвари, все важче і важче підтримувати згоду і всі незадоволені. Хмельницький то стає на бік найпоміркованішої старшини і погоджується на всі поступки полякам, то раптом не хоче й слухати про трактати. П'є, гуляє з простими козаками, цілується з кривоносом і називає його своїм рідним братом. А татар? Усе й нема Цими днями над'їхало щось біля тисячі буджаків, але це ж дрібниця, коли треба принаймні, ну, тисяч, хоч двадцять Гетьман учора добре зробив Поперевдягавши козаків у татарську одежу Та відрядивши їх на ляхів разом із буджаками Добре й те, що вони вночі бенкетували і кричали Алла, вдаючи, що прийшов Тогайбей з Ордою Але все це не те Військо не знає, чи битися хоче Хмельницький, чи миритися Посполиті не знають, чи будуть вони козаками, чи знову опиняться у підданстві у панів. А Забузький, певно, не спить. Добре, що коли тільки сам про все ляхам розповідає, а коли й спільники його тут не сплять, та й напевно не сплять. А дід Панас і Максим? Чи живі вони ще? Чи встигли виїхати з польського табору? Чи забузький прибіг раніше, але навряд чи встигли хоч би звістку якусь одержати? Безпримінно треба вночі по язика. Хай гетьман як собі хоче. Тої ж ночі, як тільки вщух дощ, богом із приндяком та ще з п'ятьма козаками виїхали до греблі за яку вчора йшов бій. Забитих уже було поховано, тільки де де натикалися на польські трупи. Коні злякано щулили вуха, та й людям ставало якось тривожно. Коли поминули останні козацькі дозори і можна вже було щохвилини чекати зустрічі з польською чатою, богун наказав зупинитися. Віддав полуди, придякує, і зник у темряві. Посуваючись обережно крізь вогку сиву млу, він напружено прислухався, але нічого не порушувало мертвої тиші. «Сплять міцно», – думав богун. «Може, під'їхати ближче, а потім підлісти вдвох або втрьох?» Нагледіти і ухопити Без галасу якогось із вартових Обережно ступаючи Затримуючи віддихи Сторожко прислухаючись Він зробив ще кілька кроків Десь далеко Почулося рипіння возів Може здалося? Ні Вози риплять Навіть гомін якийсь чутно Богун припав до землі Сумніву не було в польському таборі не сплять. Може, готуються в наступ на ранок? Може, прибувають нові полки? Ах, язика б тепер мати! Треба вертатися якнайшвидше. Але що це, тупотять коні? Може, польський під'їзд подався до греблі і дорогу назад відрізано? Що, як приндішами не встережуться? Треба перечекати. Богун проліз по вогкій траві, вибрав ямку і заліг. Вода просочилася крізь одежу, але Богунові було байдуже, якби тільки приндяка не помітили, якби тільки повернулися швидше. А під'їзд чималий, кони не п'ятнадцять. Ну, то краще приндяк зразу помітить. Подалися вражі сини до греблі. Раптом тупотняла стихла. Стали. Помітили щось чи що? Певно, помітили. А ні. Їдуть далі. Тепер, певно, знову стали. Богун чекав довго. Під'їзд не вертався. Так і до ранку тут просидишся. Може, полізти, спробувати їх обманути? Ні, так пропадеш. Треба чекати. Щоб не брала така нетерплячка, Богун почав думати про своє. Дід Панас і Максим, певно, не вернуться. Дивно якось. А крім Оксани, вони чи не ближче від усіх? Вони Оксану і Тимка любили. Ех, Тимко! «Не пощастило тобі, першої мами не пам'ятаєш, а друга? Що з нею?» Кров ударила Богонові в голову. «Ну, попадеться мені той сиворакша з живого шкуру з деру!» «А Чарницький?» «Дістався собака в полон раніше, ніж вони її викрали, а все ж таки треба його і попитати». Ось трохи згодом відпрошуся в гетьмана і візьмуся за ту потвору як слід. Скільки пак викупу, визначено за Чернецького? П'ять тисяч? Гроші великі. Але добудемо. Нічого. Добудемо. Скарби свої підкопувати чи що? Внутрішньо посміхнувся Богун. Кажуть же козаки, що в мене по Дніпрових заводях золота більше, ніж у Забузького. Тому, мовляв, і до здобичі він не ласий. А що в тих скарбах? Оксана, ех Оксано, Оксано. Якби знав, де ти, вирвав би тебе в біса з пазурів. А хіба ти шукав її як слід? Боляче вразила думка. Хіба тієї ж ночі, як тільки приїхали до Вінниці, не захопився своїми козацькими справами? А пам'ятаєш, як приніс приндяк отого присадкуватого? Про все міркував, про все. Тільки про Оксану забув. Але чого ж вони вражі сини не їдуть? Вже й світатиме певно скоро. Далеко в таборі, куди голосніше, ніж першого разу, зарипіли вози. Ще раз? І ще? Ех, вітреби тепер з того боку. Гомонять. А чого вони гомонять поночі? Ого, переполоху там чи що? Ого, який гомін? А це що? Новий під'їзд? Ні, тільки два вершники. А як летять? Чорти за ними женуться чи що? Два вершники, чи хтось один одвукінь, чим душ гнав до греблі. Раптом встав. Богун ясно почув голоси. Слів не можна було розібрати, але ясно було, що люди з під'їзду чогось перелякалися. За хвилину вони вже мчали назад, до польського табору. А звідти, все голосніше і голосніше, лунав незвичний гомін. Негайно ж треба відрядити козака до гетьмана. Може, вони табір знімають?» – подумав бігун, і бігом подався до греблі до Приндяка з товаришами. Ті дуже зраділи. «Ой, ми вже гадали, пана полковника під'їзд захопив, сказав Приндяк. А що, хіба так довго мене не було? Там, може, через якусь годину дзигаролуєш світанок». «Ай, справді, подумав Богун, як непомітно пройшов час. Треба когось до гетьмана». Якнайшвидше. Він наказав Прендякові їхати просто до гетьманського намету і переказати черговому джурі, що в польському таборі підозріли рухи, що слід би негайно ж подвоїти дозори, а може вирядити під'їзд у запілля до ворога, захопити язика тут, коло греблі, нічого було тепер і думати». Богун вирішив чекати світанку тут же, за греблею, щоб зразу ж, як стане дніти, добре розглядіти, які зміни сталися в польському таборі. Прийшли до Хмельницького татари чи ні? Якщо прийшли, чи багато їх? Тисячі, дві, три, чи може й п'ятдесят, і сто тисяч? Вдарять завтра на ляхів? Чи не вдарять? Коли вдарять... «Може, ще якось і викрутимося, а коли ні?» «Пропадати, напевно. Бачили вже нас ледве не по всьому табору. Вибрихуватися вже ніяк, а головне, скажеш йому, а він тебе вже зустрічав».